але ви так швидко все закрутили, що я не встиг. Я тобі покажу, не встиг. Ти не встиг, я не встиг. От і звітуй потім про народжуваність. Уже спокійно продовжував шпетити анестезіолога Любий Софіїн Буркотун. Нехай собі борчить. Нехай ла, кого завгодно, хоч би її, Софію, але ж дитинка жива, Жива. Кровотечу вдалося зупинити. Хід операції налагодився. Раптом Ганна Петрівна похитнулася і поповзла донизу. Степан Михайлович і анестезіолог ледве встигли підхопити її. Прибігли медсестри, зміряли тиск, почали вводити ліки. Софія і Стас не могли нічим допомогти. Мусили закінчувати операцію. Нарешті накладений останній шов. Софія не знала, куди бігти. До Гани Петрівни, яка лежала в ординаторській і хоч уже опритомніла та почувалася дуже зле. До дитинки глянути, як вона. До матері написати лист призначень – і очікувати перших ознак ускладнень чи до студентів, які терпляче чекали, поки викладачка прийде на заняття. Вона призначила хворі антибіотики, знеболювальні і пішла на пару. Що півгодини прибігала до Марійки. Щойно, опритомнівши після наркозу, вона одразу спитала: Як дитина? Дівчинка народилася, здорова. Щаслива мати ладна була бігцем бігти до дитинки, незважаючи на свіжу рану. А Софія місця собі не знаходила. Ізольда Яківна мала рацію. Ускладнення могли бути дуже серйозними. Нагноєння рани було найлегшим з тих тому незважаючи на важку безсонну ніч Софія весь вечір і ще одну ніч провела в лікарні лише на годинку залишивши хвору на Стаса щоб повечеряти і доручити Наталочку Валентині Сергіївні щогодини міряла температуру Рано вранці прибіг Стас Ну як вона Стас не знаю що й думати Температура нормальна, скарг жодних. Біда, Софія. Може, у неї реактивність знижена, і тому немає температурної реакції? Може. Повинні ж бути ускладнення. Обов'язково повинні. Ну, як не сепсис, то хоч перетоніт. Отак вони сиділи і журилися, поки не завітав Степан Михайлович. Чого не веселі, дай ці кролики? Так от, Степане Михайловичу, сидимо у складнень чекаємо. А вони все не починаються, не починаються. Не знаємо, що й думати. А, це ви і Зольди як і не наслухалися. Нічого в добрий час та легкою рукою може все й минеться. В добрий час та легкою рукою, з добрими думками і святою метою робилася та операція. А може мамині молитви допомогли, бо очікувані ускладнення обминули Марійку. Разом з донечкою вона виписалася додому, здорова і щаслива. Софія йшла додому, усміхаючись весняному сонечку, що вже хилилося за обрій, щаслива двічі. Своєю професійною перемогою і ще одним маленьким жіночим святом, яке свідчило. Ніч жахів три тижні тому минула без наслідків. Жодних череватькових чорних подарунків. Життя здавалося прекрасним. Розділ чотирнадцятий